Eta iisi, ipatzen dugu goizuntan, animalia basen eta laborarien elkarbizitza, ez baita beti erretxa, bereziki gara jauetan, baigorik kaldean mastizainak zainak dira, eta gurekin goizuntan, departamentuko, iisi federa kuntzako, jone, errezaget, shiburoko botzatik. Egonon zuri? Egonon uh, zuri eta eskoldun gusieri. <gülüyor> Maastiak <gülüyor> kaltezen dituzte basauntzek. Problema hori, jone, errezaget, begia da? eh uh, suetako basain sarese meda gutako hemen raden zuri orkatza uh, duzu bai bai sustituta irrolean hortan uh, bai bai su hor horbait bai su hito esu maitai eta franco kaiko sustmet saiquir hilariar balizengai zabat islarien tia desgatak orro denak pakatzen Ordin horba eginezun, aur, aurtenia urtine bai eginezun, istu egin Eta orkatzak, e, balizuk, jaski kaso egit, miniatze hoitan, e, be, lehen orztua galkitzen diraik, e, orkatza etortzen duzu ba, oianetaik, e, eta jo min hannitsa egiten dikese. Hmm. Eta beraz mastizainekin ma e, bildu zirezte, e, nola pasatu da hori? Untsua, e, untsua pasatu uzue, bazen zent bai, jante bai, hannitsa bai, bai, bai, igorine mm -hmm. un supposatu de uh, gente que bai que uh, cumprene tioisie estariais ba, yo rangesat isla via esto es vestido un curi quizá veis ba uteme ratenumeza francesa image sumatas es eta hor badela i sustituta Etzi ezuta ez, zi ez, ez zi maite gustia, bon orkatza, orgatza gaizederra gai duzu eh, sintako pasabintza, gaizederra duzu zertako baego behardu, voilà, mena ieski min hanik iteniseta, inizlariak barisetan gaiza bat, etzu du duzu hor denen jaiteko. Baitz eta gestiona ihm harrese eginko ba egin du nin estu zure mesala kustu zure laik eta basainzale hene ale bomba basizuneho eta gaur momentu juntan itendizuko franceses kontaje itendizuko eta badikisu badikisu giaski sumat basainnic baden edo edo basaur de edo erbit eta rekoid itendizuko xoidinzu gai esum algun egunen algun egun lekutena ez ez uto nagit men ez utin sumat E ha Orin, e e -hazki, e -hazki, Eta gaitena haldukin, urin jaski jästionia raitit, nizla reik jästionia Eta spaitu su jästionai untre giten, baitu e su problema jo bianntagoa. Eta jo, beste gaitzata bai, estu su beti nahi duzune gite nahal egin, raitu nusygu bai, beti bari sygu eho, bari sygu boste d'o shai egon oel ki hantik, mena bau su jatsi, bau su oztuak, estu su beti nahi duzune gite nahal. Eta horre jere nahi suneran, biazze dune entako, hegi jatski bai Hachareteke, barizia sogin, eia orkazzi ez edo badakizia hek nuntik horra den dantzea Biniatze duneak, badakizia beti haastan dira sa zunghuntan edo Hek barizia eazki eazki eazki eazki unza sogin Maa sti zainekin bilduz bat ene bidea doa txeman duzia, zerbait proposatu duzia? Bai, proproduzio bestebeisu gai eteltsu gai sahanen zeinen bai da ezai kloture elektrikoa itaik bai sugaisain gai iteko tir de farouche mano bai su ia ski gai sahanen este subetia este subetia subetia compreniatia eh mena faia eske bilki o hoy eske en etako en etako federacionen atletika en etako eske un se andozu te jo berri lehen besala basun hilarian hizko eta uai a mnie ta sartsenak eh baizuki franceses moien da jo eta eske 50 eta ma, eta bai probujatsu nahi zure bai gabez te gaizatu bai laburari 200tako eta lehen, lehenago laburaria denak instituzioen in instagram lehenak, denak eta momentu hontan bai laburaria hancera peragozu lan handia dise ge ke bai lana handia itendecia estesia wo permiso permiso instagramko permiso u hartzen zen dago hentako... zenako iz, iz, izenako istari gero ta gutia <laughs> adina baina Ben ai, ah, aituz denak saharcen, tio uako enguko aste ke va bai, sii ocupaciones anoche. Uh, pues me si, bai, sube ese rubio, ese bai, pelota, va ese tio le le gueki, gueki, tio uako castellá, va a decir el ki, es que ni sker, mundo estekin. Izi badi zugu, orkatza edo basaintsak gaitendu zi mesala, batizugu. batizugu. Ba shaurdiak batizugu, sobera, sovera alde hartake bai, heinse eh? sobera, eta bon bai zugu ami eta urtzoak bon, batizugu. Ez ber zer bez ber zer hilabeti mena momentu honetan un, un, bai. Bon. erbiak ke bai, e, tego hasta kit. Hasta kit. Esto es permesa baliwa, esto es cario, urtila horinen ez ta permissa hori justuki laborari batzuk pasatuko dute uh, permissa bai goieskolaren. Bai, bai, bai. Bai, iten zugu ta, especial bat laborarientako, eh aski bon unso unso a formatzen ditu, formatzen. Unso akompañatzen arrantudit. Horrenie horren jaiteko permisso horri jaiteko. Me termina Berginzki Urtos session spéciale Liothendako. Oinart mena Berginzki ase apres bergo bat, uh, bat uh, laborari session norrenegitako. Bona, voilà. Urtos iten eh? zue, eta egiazki le kungain delaekin hiladiak sta uh, gusa la ituzulanien. Oin eskutu ze eta orkatz badelaik beti ber beti hoi bai badusu, beti ber orkatz dizu minegiten badu ke zure boz trai orkatz zure uh, kartialean zure binatzean baina beti badu ke aitzindai e bat eta aitzindai e hule e kitsemaduzi egiazi han uh, gaiza hanchi badi, badiki badiki zure ginik etesi ber orroke hon aitzindai haib dizu berel kimientzaitaik Iizia ipagai astertuntako goiz behirin, Geruta Iiztari igutiago dela erganen dauko René Rezaget Iiziko Arduradunak, ondorioz basauntzen koporua emendatzen ari da eta desbasiak ere bai, ma hastietan bereziki, bai gorrik adibidez. René Rezaget Iiziko Arduraduna, astertuntako gomita goiz behirin. Genez jezaget, eh, gandaukuzu formakuntza bat eh, izanen zutela, eh, baiguhi aldeko laborariak. Formakuntza horietan, eh, izi formakuntza horietan, ze ikasten da, tiratzen ikasten da, ze, nolako gauzak eh, erakasten dituzia? Ba, ikasten da adenak, eh, bai tiratzen tiratzen bai, Meena, ez duzu hoi e, importantena, balizu ikashtu e, sekuritate hori aldeetik, handi hiz badizugu, eh, sekuritate hori aldeetik bai zitu kasi egin nulo tiraatzen daen, jente e, etsien kantien ez dugu behar egin, e, oianetan bai kasi bai, e, egin behar dugu eta gero bai egiteko ze se, egin zetiaatzen aldean eta zer ez dugu negite nahal eta ne, vuela, or, or, orkatze edo, bai zitu egin aldeetik bai e, departamentu guzti urteguzioz urte gusio, ur, asken urteguzio goitan uh, ehaiten ehaiten dizugu e huren sort similar basagun departamentu guziotan e reteko sumat basagunzu baden eztusi bate do bigo de hiru edo hamar de hogei sort similar ehaiten dizu departamentu guziotan eta basaurde basaurde departamentu guziotan ehaiten dizugu hiru mila ta bostekin Honea eta ortoguxio oso boz boz hise hono hitaik habo honenola you know, horteman sui yaski kasuekin kaiko satsantzigeso eta nime sala deja hislariatisu e, denak denak pakatzen eta ba bon, eta 1928tan ebiltzen dela jaiobasha e unza kario kosatzen ziketsu ebilt basogunz ebiltzenan badague oso 28tan edo hola estizu estizu eta oheanetan e goitu bali e nbadag estu, estu minikiten ben ja ski 1928mareko ja ski ja ski kasu kasu emana eta hortan there is binatze de recente binatze de tienentako eh berriz ikasi kachemen lehen ostu ga eta desgatak trebesa la ultime tia René il s'arrêtait et eh? er, er, er, du, partout dou dou sous et dou dit kontrolatzeko kantitateren kontrolatzeko horien hiztatzeko serdira battu de la coriec baçu batue bai batu, zea uh, chasa la retzun besaren edo ala ala proche eta baduzu bai beste ala proche edo beste la mirador goitaik bai ewikitzen su güil hinsen edo ebitxu delaike orkatzak alkitzen duzu la ordain bai beti besala bai eh? batu hamar jinzarre hani eta laburari edo binatzen duen hoien aldetik ek balimadi mirador lio juta Ebi true daik egunaldi ebi truska shuta hautesko kustete han orkatzerkitzen dut beti bat beritsu aicindaria hola hule kit el kibait berikose berezako orkats ez oso zure vinia zilat arrajinako hala dus jo gente 118 108 salai beritsu lehendaria ketio billerneta higurenan da bestik lotzatsen dutsiz bamola nerek gerota gutia go E, ba, Laingirak ekartzen ditu horrek, nola ikusten duzuzu gerua? E, gerua, gerua... Ba n'bazizu, ba, beste e, gerua... Ba n'bazizu, sustut, gerua epeñatua. Eta duzu beti lehenekua epeñatua. Lehen holazu zuzu, lehen aizago zuzu, mena, lehena igan duzu... Eta badiki dikizu ezkiela, aragibel, Hoi, e, maleuski, lehenago, zuzu ezkiela haragibel, haragiten ahal. maleuski, hantziz lehenago simpli gozuzu nien jisteka guai, guai beno... Eta geruan tako guai hasi duzu eta eskoletan egiten eta jutzen bahut esko gazten ikuste eta esplikatzen dizu ze nule gaiten den insteka ez duzu insteka ez duzu beti ehaitia deja hoyan noten gaiti pasajea zanzia bai ikusten du ikusten duzu eta gestiona gestionhoi egiten dugunez diagnostik eta guai itzutu et, zure hilaria lehenbe sala kostu zuen beti balare tsusiz raiteena ardua daten edo edo wala guai finish ez dute bate berri, berri, bate berri hilaria estu, bate berri histeka or, hoi, gestion, hoi, ar, ar, raite, giostik, e hori gestionhoi raite eta dugune diagnostik eta kontaje hoikor eta dugune diagnostik ez dute ser nahi, e, Ehoi eh, giuontakoisu eta gastekia gastekia hoi berzu gaster cumprnezia está la beti que estu estu una natua hysten harra gitena hinan eta retu no yem sala hilaria regulatur bat estu supredatur bat ze pa estu supredatur bat regulatur bat duse hilaria eta hoi barri zu egin giuontako estekin uru juneko den desgat hoi ke handi zema lebadia eta hidai giuo pürago problema du ke su E, jone, zahet, beste gai bat e, aipatzeko Basurdetan beriziki bada gaitz bat edo paras, parasito bat e, Pasatzen aldena jendeetarat bai, bai, bai, bai. Oktaz e, aipatzen daukzu zer den parasito hori eta bai, zer ditu bai. lan jirrak e, Dezen zu eta latrikina No, la la triquina bestalde kodian Nafarroko es Nafarroko dian, hasu azterela bizutat samantisi e bos ba shur de eta zinu horaki. La triquina, bueno, rankuitain franceses ta, justu aizapuraiti a bestegijas, enetako, eh, enetako. Mm -hmm. Ordin, um, se badusuta se un, un ver, basurde, badise, badise, badise, badinen, eta gizonantako eh, se bousu de Mm -hmm. On sert nous ta ce vers mais dans les muscles dans les muscles et est-ce est-ce terribor chose horta horta gelcitia c'est déjà basur de qui jateco mais li qu'est un un regian odoli bategabe Eta gue consilatur hoye ta sartan de gülaik et ti Bali egin eta beroi egi grado 0 aldepetik, de petik. Pues ellas que ahí te con microondasoren. Hoy ni gustun zuztela güe kontzadorak aski askakar. Un zureik edo bestea Bali gesein sursurjulo egin. Eta e, gentian deja chaqueta que ya certa ikei den terrible luze duzu. Ordin eh Ginazi ber dizki, bon, normalki, normalki ta mundu tatsenisu mundoe. Analizak indiz ema zurdo होतangaien, basurda uh, gusetangaien. Ia zi problema horren ekitzeko. Deitzenela latrikil. Kasu batzuak hemenik izan direla beste eskualdean ehanduzu, hemen gehindi ez. Hementu e, me, me, e, on ez. Franciako aldetik ez. Hementu me, on, eh, mena faia uh, berisu kasuekin, uh, voilà. Hementu me, on estizu problema hoi gualdetik. Gu, gu Eta iain dezala? Iain dezala, bai, june errez arret Ogoitara ziko dugu departamentuko IISI federakuntzako ardurradunetak bat zirela Mileskak ba, ba, ba. gurekin izanik goizuntan Eta pasa egun ombat? Bai, zike bai, pasa egun ombat eta Dago nade harti nuen, ba. eta ko praze bat zuen Gaitza er, zurri eraitia ba, Mileskak, besta di bat hartia ba, Adio